У дверях відсіку крихітне віконце. Занадто брудне, щоб я міг нормально щось роздивитися. хіба тільки те, що відсік великий. Кілька разів, глибоко вдихнувши, прикладаю картку до замка і відчиняю важкі двері. Перше, що бачу, кокон у відкритій комірці шафи для зразків. Білий, як вербовий котик. Гельзо. Вбігаю навіть не роззираючись. Хапаюся за кокон руками але права, зграбна як шматок пластмаси, усе псує. Нарешті продіряблюю отвір у щільній поверхні кокона, всовую туди пальці, розтягую краї. І відсахуюся, здригнувшись від несподіванки. Це не Ельза. У коконі – Ірма. Спершу не можу зрозуміти, як таке можливо. Потім до Петра. Це справжня. А вже ж справжня. Від її хулови, сплітаючись із волоссям, кудись ведуть тисячі ниток із лиловим сяйвом. Обличчя спокійне, як у сплячу, дихає. Під повіками рухаються очні яблука. Можна подумати, їй щось сниться. Проживає життя разом зі своєю копією, думаю я, тільки не за кермом. Перша думка розбудити її, але завагався. На чиєму боці буде та, що багато років дихала одними леганнями з тією Ірмою, якою я знаю, яка втілювала її плани разом з нею. «Вибач», – кажу голос, – «доведеться тобі ще поспати». «А сам хіба не втомився?» Голос пролунав за спиною. Обертаюся і сахаюсь. У дверях відсіку стоїть Ірма. Та сама, голісінька. На ній ані ниточки. Шкіра трохи рожевіша, ніж зазвичай, і я розумію чому. Грибниця створила це тіло щойно. «Ти!» – ошелешено кажу я, марно намагаючись відшукати поглядом, бодай щось схоже на зброю. «Що ти тут робиш?» – сміхається мені, наче ми зустрілися вранці на біостанції біля кавового автомата. «Ти вбив мене, пам'ятаєш?» А її інтонація навіть дружня. І я відродилася. Не думала, що ти вистрілиш, от чесно. Беручи до поваги, скільки разів я тебе рятувала, це свинство, ні? Вона йде до мене у своїй звичній пружній манері, зібрана, як пантера. І Її голизна на тлі звислого зі стелі коріння робить це все ще менше реалістичним. Я відступаю, не знаючи на що чекати. Хоча, яке там не знаючи... Я страшенно її боюся. Що ти хочеш? Я просто прийшов забрати дочку. Вона вже не твоя. Може, це і добре, якщо згадати, що чекає на її батька. До речі, як рука? Де Ельза? Як ти здогадався, що іноді нам доводиться зберігати оригінали? Щоб мислити, потрібен зв'язок із людським мозком. Сказав це і схаменувся. Вона хоче саме цього – втягти мене в розмову. Ірма підходить ближче. Краще придумати щось, бо голіруч я з нею не впораюсь. «Ти ж розумієш, що можна все повернути?» – запитує вона. «Твоє безсмертне тіло, нашу дружбу, більше ніж дружбу. Ти ж хотів цього». Її руки весь час трохи зведені за спину. Це має дивний вигляд. Але щойно я це зауважує, Ірма дає мені хлюсткого ляпаса. Я б устиг ухилитися, але в неї щось на пальцях. Воно торкається до мого обличчя, опалюючи щоку і чоло. Пазури, завбільшки, скохоні ножі. Кров стікає з лоба, заливаючи очі. Я відступаю, розгублено роззираючись у пошуках хоч якоїсь зброї. Оте, твоє тіло вилікувало б таку рану за кілька хвилин. Але ти обрав цю руїну. Де ж логіка? Бачу. Вогнегасник. Великий. Його кінчик видніється з-під коріння в кутку. Ти колись чула про душу? Запитую я. Ірма не поспішає. Занадто певна себе. Інакше би стрибнула і прикінчила мене. Читала, відповідає вона. У цій вашій книзі, як Бог народився звичайним хлопцем, і про Біблію чи що?» «До вогнегасника кроків за п'ять, лише п'ять!» «Так!» – кивнула вона. «Точно, ти теж читав?» «Ні!» – кажу я і ступаю перший крок. «Але знаю про що!» «Той хлопець народився, щоб перевірити, чи можна бути людиною і водночас перебувати понад усім тим лайном, що у ваших головах. Він міг спокійно косити бабло лікуванням і пророцтвами Міг тижнями поспіль бухати вино. Багато людей так роблять, ні? Я кивнув і ступив у друге. Але він був більш, ніж людина, вела своя Ірма. І я теж трохи більше ніж людина. Я прожила і ірмене життя, і життя великої грибниці, вільної від ваших слабкостей. І можу подарувати людству новий світанок, лейтенанте, як той ваший хлопець. Немає сенсу відмовлятися від вічного життя. Хіба ви щось втрачаєте? Свободу вибору. Кажу я і роблю крок номер три. Вогнегасник ліворуч, зовсім поруч. Який сенс у виборі, якщо ви з ним весь час помиляєтесь? А якщо я запропоную вам ідеальний вибір? Цей момент у Біблії теж є. Кажу і ступаю четвертий крок. Остання спокуса чи щось таке. «Тож ти пам'ятаєш, чим закінчилася впертість того хлопця? Чи ти віриш, що теж воскреснеш?» Вона посміхається і більш хижої посмішки годі уявити. «Ірма на відстані випаду. Крапелька моєї крові згорнулася на кінчику її пазура, застигши чорною бородовкою». «Ні», – кажу я чесно і зважуюся на останній крок. Знаєш чому?» Розгубленість проступає на її обличчі лише на частку секунди, як тінь від птаха, що пролетів, але мені досить. Вогнегасник сказав низьке втоблене «бам», коли я тріснув її по коліною і одразу проспівав протяжливо «тинь», коли вдарив плазом по спині. Я був навіть вдячний їй за оті 20-сантиметрові пазури. Без них було відчуття, що я б'ю беззахисну голу жінку. Ірма звалилася мішком. Що вона встане, сумніватися не випадало. Я перестрибнув через неї і побіг до кокона справжньої Ірми. Чудовисько за моєю спиною люто верескнуло. Зірвавши чеку з вогнегасника, я, не дивлячись, зацідив у псевдоірму ірму тугим струменем холодагенту. І вона здійнялася в нелюдському високому стрибку, наче мангуста. Якщо я помилився, вона вб'є мене. Ця думка виникла окремо від емоцій. Сама. І я знаю, що це правда. Відкинувши вогнегасник, чіпляюся руками за кокон справжньої ірми. Білі, тонкі як волосся нитки тягнуться кудись у глиб. І я боюся, що вони виявляться занадто міцними. Позаду лунає гортаний рик. Бічним зором бачу, як, змахнувши пазурами, звір кириться в мій бік і ривком висмикую кокон із гнізда. Нитки лопаються з неприємним липким звуком, і кокон падає на підлогу. Одночасно з ним, наче зашпортавшись, з усього розмаху падає клон, і позори завмирають за пів метра від моєї ноги. Жінка в коконі судомно вдихає і сідає ривком, наче людина, яка щойно прокинулася. — Не сон, — каже вона, і я аж здригаюся. Вона водить руками перед лицем, ніби вперше їх бачить, рухаючи пальцями, наче грає на невидимій арфі. «Не сон», – повторює вона, – обводить поглядом приміщення, але я не впевнений, чи бачить вона хоч щось. Її погляд видається порожнім. «О, Господи!» – раптом каже вона на якомусь судомному, мимовільному вдиху і підводить очі на мене. «Ось чому вона так поспішала». Чесно кажучи, тієї миті я нічого не зрозумів. «Ти щойно прийшла до тями», – кажу й замислююся, а чи багато вона взагалі пам'ятає. «Ми на об'єкті два блискавичним рухом вона хапає мене за петельки. Так швидко, що я не встиг відсахнутися». «Послухай мене, послухай», – її тон тепер крижаний. «Ви забули про позамежне гальмування». За найближчу добу всі помруть.